Új projekt. 5 év, jó esetben 2, jó esetben 8, jó esetben néhány hónap vagy 3 évtized, és megismerkedünk. Új projektként emlegetlek, mert nem bírnék el még egy nyilvános vereséget. Aztán tényleg megismerkedünk, és én rácsodálkozom, mennyi szeretet van bennem. Mit szégyellek legszívesebben a múltból? Jó anekdoták, úgy bocsátod meg, hogy kinevetsz. Miatt ad mosok kezed pisilés után. Mennyi szeretet van bennem, később mennyi gyűlölet mert minden megbocsátható. Egy réteg ebből, egy réteg abból, konyha pszichológia. Hát majd megismerkedünk. Vége nincs, csak félbe marad. Kitartani úgy, hogy sosem tudod meg, szeretet van el közepén.